Najednou se ozvalo hromové zadunění, to když nad námi v malé výšce přeletěl vrtulník a zamířil k nákladní lodi. Vítr a kapičky slané morské vody osvěžili všechny u zábradlí. Při průletu na nás zamávala osoba u palubního kulometu. Debilové! Zařval majlo a mával na oplátku. Vrtulník ve službách LM byl přebytkový MI24 Hind který Herbinger sehnal téměř zadarmo po pádu komunismu. Byla to snad nejošklivější helikoptéra všech dob, ale přes dívka létající tank rozhodně seděla. Stroj nebyl stavěn pro bůh ví jaké pohodlí, nicméně byl spolehlivý a univerzální. Raketometné podvěsy však chyběly, protože je federálové nechtěli povolit. Na jejich místě tak zbyl prostor pro další vybavení a palivo. Vrtulník byl dost velký, aby unesl osm lovců a vybavení na dostatečně velkou vzdálenost. V případě nutnosti nás mohl stroj evakuovat všechny naraz, ale nesmělo nám vadit, že někteří budou vyset na křídelních podvěsech. Vrtulník byl rychlý, ale při malých rychlostech mu chyběla obratnost. V původním komunistickém nátěru se společnost musela nad obydlenými oblastmi v denní době použití hajndu vyvarovat. Při letech někdy docházelo k oznámením, že se rudý úsvit stává skutečností. Aby se Herbinger dalším záměnám vyhnul, nechal celý vrtulník natřít bílou a červenou barvou. Nyní byl tedy náš stroj považován za záchranářskou nebo pátrací helikoptéru. Natěrači se ale neubránili domalování obrovských čelistí s ostrými zuby do okolí kokpitu. V skutku originální. Vrtulník rychle přeletěl nad nákladní lodí, prud se zatočil a provedl další přelet. Pak zpomaloval, až začal líně vyset nad středem lodi. Nedaleko mě stál sem Haven a pozorně poslouchal něco ve sluchátku. Všichni jsme měli naladěnou stejnou frekvenci a tak jsme rovněž všechno slyšeli. Byli jsme upozorněni, že musíme s výjimkou výjimečného stavu zachovávat rádiový klid. Jen na palubě jsme se měli každých pět minut hlásit. Ve vysílačce se ozval hlas Julie Shecklfordové. To ona byla tím mávajícím střelcem. Tady Julie, je. nevidím žádný pohyb. Paluba vypadá čistě. Žádná těla. Žádné známky poškození. Francouzský vrtulník je pořád na místě. Byli jsme natolik malou skupinou, že jsme na naší zabezpečené rádiové síti používali skutečná jména. Vrtlníku jedna, tady je člun jedna, vidíte na mustek, přepínám. Tady samozřejmě kromě sema. Velení nedostával moc často, takže bylo jasné, že si svou chvíli užije a bude používat správné volací znaky. Heind postupně měnil pozici, dokud nebyl přímo před nástavbou. Julie se nahnula ze dveří zajišťovaná pouze gumovými lanky připnutými k postroji. Vzala si do ruky pušku a skrze optický zaměřovač prohlížela okna. Negativní seme, máme tady mrtvou loď. Roger, rozumím odvysílal kovboj na zpátek. Štouchnul Majla do žeber a věnoval mu kodaňsky zabarvený šklep. Hle, věděl z zemí prostřední jméno je Roger? Jo, seme, já vím odpověděl Majlo. Sem byl v pohodě. Ale občas byl otravný. Pak se ve vysílačce ozval Herbingerův hlas. Tak jdem na to. Předek lodi je čistej, Slaníme tam a zajistíme perimetr. Na levý přední straně pošlem dolů žebřík. Vrtulníku jedna, tady je lot jedna. Sakra, přední strana je přijít. Levý straně se říká levobok a pravý pravobok. Vyjadřujte se správně, přepínám. Odpověděl konsternovaně sem. Rozumím. Levá přední strana. Žebřík půjde dolů poblíž kotevního řetězu. Jestli nás mezi tím něco nenapadne, schodíme dolů i druhý žebřík. Dejte nám signál, až budete na místě, odpověděl Herbinger. Zatracenej armádní přezdisráč, Námořnická hromado sraček, řekl Bůn a ukázal semovi prostředníček. Kovboj se zašklebil a vyplyvil na palubu obrovský zelený kemr. Kapitán geniální chyby obdržel příslušné pokyny a dojel na místo. Boky lodi jsme obložili oranžovými nárazníky, abychom se tak chránili před daleko větším plavidlem. Naštěstí pro nás byl oceán relativně klidný, nebo my to alespoň tvrdili. Měl jsem dost velké potíže udržet se na nohou, aniž bych se něčeho držel. Paluba byla kluská a ze šedé ocely, která se k nám blížila, mě dost děsila. Netěšil jsem se na chvíli, až budu lézt po vlhkém žebříku z 20 kg vybavení, ale mohlo to být mnohem horší. Nákladní loď mohla být v pohybu vlny větší. Sem nám říkal, že než společnost získala helikoptéru, vylézeli na paluby lodí po kotevním řetězu. Vrtlníku jedná, tady je člun jedna. Budeme na pozici do jedné minuty. Přepínám. Razimím. Klesáme. Z našeho člunu jsme neviděli pětici lovců z hajndu spouštějící se na palubu. Postupně jsme se dokodrcali na místo určení. Bezdechu jsme čekali. Neslyšeli jsme nic kromě vlastního motoru, burácení vrtulníku a narážení vln. Jediným indikátorem úspěchu bylo, když se k nám s rachotem přiřítil řetězový žebřík. Sem se nahnul dopředu, popadl jej a mocně za něj zatahal. Spokojeně přikývl, otočil se k nám a ukázal prstem nahoru. Jako první šel Milo. Byl nejlepším lescem z nás všech, protože ve volném čase rád zdolával skály. Pomenší muž se zachytil řetězu a bez námahy se přitáhl. Svým dlouhým zrzavým vousem a neuvěřitelným množstvím zbraní a nožů mi připomínal piráta. Velmi uhlazeného, ale přesto piráta. Další na řadě byl sem. Přestože byl urostlý a zdaleka nebyl tak ladný jako první lezec, měl s podobnými věcmi rozsáhlé zkušenosti a tak se nahoru dostal hodně rychle. S rachotem se přiřítil druhý žebřík pro bůnův tým. Bažanti měly jít nahoru jako poslední. Výjimkou byla Holly Newcastlová s podpůrnou rolí. To znamenalo, že musela zůstat na geniální chybě a posílat nahoru speciální vybavení dle aktuálního vývoje mise. Vždycky jsme ji měli hodit lano, na které měla příslušné věci přivázat. Musela zůstat na nejbezpečnějším místě a vůbec se jí to nelíbilo. Ve skutečnosti byla uražená až na půdu. Ta je na řekla, když jsem čekal, než přejdu na řadu u žebříku. Byl jsem extrémně nervózní, ale snažil jsem se to nedávat najevo. O, je to důležitá práce. Někdo ji musí dělat, odpověděl jsem. Netušíme, co na ty věci je a se vším se nahoru dostat nemůžem. Kdo ví, co z toho se bude hodit? Palip mi prdel zde. To budu muset nechat na jindy, ale dík za nabídku. Hovor nám šel dobře. Aspoň jsem nemusel myslet na to, co se stane během příštích 30 sekund. Ty víš, jak to myslím. Měla bych být tam nahoře s váma. Mám na to. A to je mi jasný. Neměj strach, ještě budeš mít příležitostí dost. Hele, vždyť já, Trip a Lí jenom hlídáme únikovou cestu. To není moc hrdinský. A tam mne sejde. zaplaceno dostanem tak jako tak. Zařval trip z plných plic. Byl na řadě. Lee už byl v půlce prvního žebříku. Můj kamarád si neodpustil ještě heroické jiho A vydal se nahoru. Bylo zvláštní slyšet Černocha, jak si dodává odvahu konfederačním pokřikem. Ale proti gustu přišel jsem na řadu. Lý už byl skoro na palubě. Vypadalo to přinejmenším na desetimetrový šplh, pohoupajícím se kluském kovovém žebříku. Nad otevřeným oceánem. Zábavné! Ujistil jsem se, že mám brokovnici bezpečně uchycenou a všechny sumky jsou zajištěné. Byl čas jít. Když jsem se dotkl žebříku, uvědomil jsem si, že v tomto okamžiku skutečně začíná moje kariéra profesionálního lovce Monster. Byl jsem připravený. Zotavil jsem se z předchozích zranění a pracoval nejtvrději za posledních několik let. Byl jsem ve vynikající fyzické kondici. Cítil jsem hruzu a nervozitu, ale v podstatě jsem se na to těšil. Je to tady. Na žebřík jsem šel jako poslední, protože jsem byl ze všech nejtěžší. Sice jsem byl zároveň i nejsilnější, ale musel jsem sebou tahat daleko větší zátěž než ostatní. Ono není samo sebou, že neuvidíte moc velkých svalnatých horolezců. Lezení po žebříku bylo tak obtížné, jak jsem se obával. Měl jsem potíže trefit se obrovskýma botama do malých škvír, aniž bych se zamotal. Do nákladní lodě narazila vlna a do obličeje mi vyšplíchl příval slané vody. Vyplivl jsem ho a nezastavoval se. Když jsem byl v polovině, cítil jsem, jak mě pálí bicepsy a lítka. Prošel jsem kolem menšího otvoru v lodi, který byl ale zevnitř zablokovaný. Soustředil jsem se na šedě natřený trup pár centimetrů od své hlavy a lezl jsem, jak nejrychleji to šlo. Když se týmy nade mnou formovaly do pozic, ve vysílačkách panoval ruch. Kolegové na mě čekali, a já je nehodlal zklamat. Jakmile jsem vylézal po trupu výše, začalo se přede mnou postupně objevovat obrovské písmeno A. Stuhnul jsem, zamrkal a skoro jsem rozrušením spadl do čekajícího oceánu. Přímo před mým obličejem byl velkými písmeny napsán název lodi. Antoine Anry. Dobrdele, vykřikl jsem. V lodi jsme přijížděli ve špatném úhlu a když jsme byli těsně u ní, měl jsem plnou hlavu jiných věcí a tak jsem se názvu nevšiml. Byl to ten samý název, který jsem spatřil na malém člunu zla ve svém snu. Snažil jsem se nepanikařit. Stiskl jsem tlačítko vysílačky. Tady je pit. Potřebuju mluvit s Herbinčerem a to hned. Pite, co se děje? Slyšel jsem odpověď ve sluchátku. Musíme se co nejrychleji dostat z lodi. Proč? Opakujte. Na palubě je sedm upířích pánů, několik obrovských létajících monster a super zlá obrněná věc. Nebo tady aspoň byli. Je dost možný, že minulou noc odjeli na pobřeží. A to víte jak? Zaslechl jsem pobavený hlas Granta Jeffersona. Včera v noci se mi o tom zdálo. Viděl jsem je. Věděl jsem, že mě všichni poslouchají. Někdo se na rádiové síti začal smát. Prostě na žebříko spanikařil, přerostla jí trouba. Já to říkal, pite, běžte si sednout do člunu, rozkázal Grant. Grante, vy blbý hovado, držte hubu a poslouchejte. Viděl jsem tenhle název ve svém snu. Monstra se vylodila na pobřeží s člunu s názvem Antoine André. Na rádiové síti byl klid. Vysel jsem na žebříku. Z hloubky sedmi metrů na mě nedůvěřivě koukala holy. Dva metry nade mnou zase čekal schromážděný tým lovců, který se mi buď smál, nebo snad přemýšlel o mém zdělení. Písmena na lodi duchu se mi vysmívala. Konečně se ozval hrbinžru hlas. Pité, vylezte sakra nahoru. Zbytek cesty jsem vylezl co nejrychleji, překulil se přes zábradlí a rozplácl se po všedě natřené palubě. Vyskočil jsem na nohy a hledal Herbinčera. Lovci se rozprostřeli a využívali veškerého dostupného krytí k zabezpečení přední části lodi. Nad hlavami nám burácel Heinz a ofukoval nás větrem. Co se děje? zeptal se Herbinger. V ruce držel samopal Thompson a v očích měl smrt. Zlostně pohlédl k vrtulníku a pokynul prstem. Julie byla stále ve dveřích, ukázala mu jedničku, zakřičela co na pilota a helikoptéra se okamžitě vzdálila tak, abychom se spolu mohli domluvit. A minulou noc jsem měl sen. Viděl jsem, jak se bavíte o misi. Vybírali jste, kteří bažanti půjdou. Pak jsem viděl záchranný člun s názvem Antoine Anry. Na palubě bylo sedm upířích pánů a nějaká temná zahalená zlá věc v Brnění. Upíři od ní přijímali rozkazy. A pak nás ta věc uviděla a napadly nás nějaký okřídlený démonský stvůry. No a pak jsem se probudil. Operační velitel mě pečlivě pozoroval. Nedokázal jsem odhadnout, co si asi myslí. Několik dalších lovců se nervózně zadívalo naším směrem. Tahle epizodka je připravovala o čas. Konečně Herbinger stiskl tlačítko mikrofonu. Julie, přeleď ještě jedno kolem lodě. Hledej chybějící záchraný čluny. Rozumím, Erle, zapraskalo ve sluchátku. Haň nabral trochu výšku a rozletěl se k zádi nákladní lodě. Herbinger mě neustále pozoroval. Brokovnici se měl připravenou k palbě a sledoval palubu. Měli jsme tu třináct pozuby ozbrojených lovců a Julius s ostřelovací puškou, a přesto jsem se necítil ani trochu v bezpečí. Sem s Grantem se odpojili z obraného perimetru a vydali se k nám. Co se tak čert děje? Chtěl vědět Grant. Jeho černá zbroj byla pořád vyleštěná. Ku podivu se přislaňování vůbec neumazala. Jeho osobní zbraň byla extrémně drahá a upravená karabina Knights SR-25 Ráže 308 s tlumičem. Na tyhle nesmysly nemáme čas, Herbinčere. Pošli ho zpátky na člun. Pit to prostě nedává a teď vyšlo je. Držte ho krenté, vyštěkl jsem. Herbinčer zvedl ruku a oba nás přerušil. Julie se zase ozvala ve vysílačce. Nemyslím, že tady vůbec nějaký záchranný čluny byly. Vypadá to, že na tyhle účely tu ty mají nafukovací rafty. Její hlas byl zkreslený rušením. Začínal jsem ztrácet odvahu. Grant se mi vysmíval. Herbinger se mračil. Sem vyplyvl žvíkačku přes palubu. Najednou jsem se cítil jako úplný hlupák. Možná to byla jenom nějaká šťastná trefa mého podvědomí. Ani náhodou. Věděl jste mě včera v noci na schůzi, nebo jste mě tam aspoň nějak cejtil. Něco jsem si pomyslel a vás to překvapilo. Byl jsem v rohu konferenční místnosti, řekl jsem zoufale Herbingerovi. Pak jsem zmizel a v tu chvíli se vylodila monstra. Když se ta velká stvůra dotkla země, všema projel takovej divný pocit." Jak už jsem říkal, dříve Herbinger nebyl zrovna člověk, se kterým bych chtěl hrát pokre. Obyčejně emoce nedával najevo, ale v tuhle chvíli bylo čtení v nich stejně snadné jako rozpoznání názvu na boku téhle prokleté lodi. Spadla mu čelist a oči se otevřely do kořán. Byl v šoku. Jak to sakre? Uprostřed věty ho přerušila vysílačkou Julie. Erle. Beru zpátky, co jsem řekla. Vypadá to, že tu měli motorovej člun nebo něco. Na zádi lodi je kladkový systém ke spouštění a vytahování věcí z vody. Je prázdnej, ale navisej ve vzduchu. Opakuju, je to prázdný, ale navisej ve vzduchu. Byla k tomu přidělaná nějaká loď, ale už je pryč. Díky, Julie. Měj oči otevřený. Odpověděl, dal ruku z tlačítka, pryč, ale pak si to rozmyslel a zase ho zmáčknul. Půh, ne, Musíme se o něčem poradit. Sem ostražitě tiskl 45,70. Oni na patrle. Sedm pánů? To není možný. Oni nespolupracujou. Nebo to aspoň nikdy nedělali. Zbláznili jste se, chlapi. Ten bažant má plný gatě. Musí. Grante, vrať se na perimetr. Řekl Suše Herbinger. Ale já, tělej. Vyštěkl velitel. Grant naštvaně uposlechl. Bunsek se k nám připojil s ustaraným výrazem. Herbinger ho krátce zpravil o situaci. Julie mi říkala, že Herbinger je ve skutečnosti mnohem starší, než vypadal. Teď mi ale připadalo, že nám přímo před očima zestárnul o deset let. Boone se na nás podíval, jako by nám všem přeskočilo. Takže vy jste nějaký médium, nebo co? On Neřekl bych, jsem obyčejnej účetní. Viděli jsme i divnější věci, Bůhné, konstatoval Herbinger. Nezapomínaj na flexibilní mysl. No jasný, ale tohle je divný i na naše poměry, odpověděl Bůhn. Pak se obrátil ke mně. Hele, obře, a jak vůbec víte, že to byly upíří pánové? Nemám ponětí, prostě jsem to poznal. Ale spolupracovali jako nějaká vojenská jednotka. No tak, Erle, tohle není možný. Kdyby upíři spolupracovali už dávno, by měli svět pod palcem. Od posledního potvrzeného pozorování upířího pána uplynulo nějakých 20 let? Spíš 30. Vím o tom, vždy jsem ho zabil já, odpověděl Herbinger. Ale pit má v jedné věci pravdu. Včera v noci mě něco překvapilo. Nic jsem neviděl, ale v konferenční místnosti s náma něco bylo. Jak jinak by to všechno mohl vědět? Když se znovu ozvala vysílačka, všichni čtyři jsme vyskočili. Tady je to mohle nebudete věřit, ale zachytil jsem známky života. Někdo musel slyšet, že jsme dorazili. Cože? Zareagoval bůn. Poslouchejte, přiložím k tomu mikrák, slyším to skrz šachtu. Všichni lovci na lodi se snažili něco zaslechnout. Byla to série zdánlivě náhodného klepání, která se pořád opakovala. Já nic nepoznal, ale jsem se chytil. Morzeovka, SOS, uvěznění, mezera, strojovna, mezera, darné mezera, SOS. Pristé, pošlete zprávu na zpátek. Dal rozkaz Herbinger. No to nejde, šéfe, neznám Orzeovku. Du Erle to, odpověděl jsem a rozběhl se příslušným směrem. Herbinger zase zapnul vysílačku. Tak jo, lidi, právě se změnily parametry mise. Teď jde o záchranu. Pustil tlačítko mikrofonu. Bůh dej dej dohromady svý lidi, musíme vyčistit loď. Nebude to poprvý, co amici zachraňují frantiku prdel, zakřičel veterán speciálních sil přes rameno a odběhl za svým týmem. Čekal jsem, než mě šéf osloví. Nedokázal jsem uhodnout nač myslí. Pité. Ano, pane, strečte si ta pane do prdelé. Nenapadá vás ještě něco, co by nám z toho vašeho snu mohla pomoct? Ani ne. Jestli má sen pravdu, tak jsou ti největší šmejdi dávno pryč. Tak už mi věříte. Na mou otázku neodpověděl přímo. Namísto toho znovu použil vysílačku. Holi, pošlete nahoru všechny kůly, který tam máme. Musíme ulovit pár upýrů. Má to být ano, zeptal jsem se znovu. Dělejte, plejt váme denním světlem. Upířího pána pod mě ještě nikdy nikdo nezabil. Upíři patří mezi nejnebezpečnější formu nemrtvých. Jsou brutální, rychlí a chytří. Žádný lovec na světě nebere upíry na lehkou váhu. Velmi se od sebe odlišují schopnostmi, přičemž ti nejslabší jsou jenom ohromně nebezpeční. Upíří páni jsou pak v podstatě nezastavitelné stroje na zabíjení. Smůlou pro nás byl fakt, že ten, kdo zemře, jakmile se na něm upír krmí, se o pár nocí později sám upírem dost možná stane. Hrozilo tedy, že bychom na nákladní lodi čelili 50 rozuřeným pijavicím. Do karet nám ale hrálo, že nově stvoření upíři bývají zmatení a dezorientovaní. Jejich moc roste spolu s dobou existence a s tím, kolik krve vysají. V téhle části se literatura a filmy opět částečně nemýlili. U skutečně jsou noční tvorové. Nepřímé sluneční světlo jim ublíží a přímé vystavení paprskům je zabije. Jejich buňky se dokážou téměř okamžitě regenerovat, ale zabodnutí kůlu do srdce paralizuje jejich pokročilé oběhové systémy a zneschopní je na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné uřezat jim hlavu. Dokonce ani v naší branži neexistovalo příliš mnoho stvůr, které by dokázaly přečkat oddělení Moskovny. Svaté symboly, jako jsou kříže nebo svěcená voda, mají také účinek, ale jeho intenzita závisí na osobní víře uživatele. Většina lovců dává před vírou přednost násilí. V tomhle se docela podobáme fotbalovým fanouškům. Trochu mě uklidňoval fakt, že jsem z geniální chyby již na laně nahoru tahal bednu s tříštivými granáty. U Píry bylo možné zničit a my k tomu měli potřebné prostředky. S námahou jsem položil těžkou bednu na palubu, odhákl lano a hodil je zpátky dolů. Holi čekala na další požadavek. Trip a Lee stáli nedaleko a dávali pozor na případné hrozby. Představovali jsme zdejší zabezpečovací oddíl. Julie seděla v hajndu a hlídkovala. Zbylých deset lovců se rozdělilo do dvou útočných týmů a postupovalo ke strojovně. Tady herbenžere, pořád jsme nic neviděli. Bůhnu v tým, všude čisto, dávejte bacha. Poslali jsme kódovanou zprávu do šachty. Francouzský lovec odťukal zpět, že většinu jeho týmu dostali upíři a že se ve strojovně zabarikádovali bez jakékoliv munice a schovávají se. Tým bažantů, nahoře čisto! Svíral jsem brokovnici Remington a sledoval palubu. Nebylo tam nic, kromě třepotající se francouzské vlajky. Jelikož jsme stáli na přímém slunci a reálná hrozba pocházela pouze od nestvůr, které na světle hoří, neměli jsme na práci nic jiného, než dávat pořádný pozor na nic. Heinz pomalu kroužil nad našimi hlavami. Jak to, že čak mohli jít dovnitř a my musíme trčet tady, stěžoval si Albert Lee. Byl to mož malé postavy azijského původu. Když si býval knihovníkem, pak se ale v jeho archivu usídlila kolonie obrovských zmutovaných pavouků, která začala vysávat klientelu. Na rozdíl od běžných knihovníků těžil z vojenského stipendia, a tak nabral nějaké zkušenosti u marináku. Problém s obřími pavouky vyřešil požárem živeným dusičnanem amoným a naftou. Knihovna bohužel lehla popelem. Byl ale docela chytrý a oproti většině nováčků věděl, kterou stranou pušky je třeba namířit na nepřítele. Byl jsem rád, že ho herbinger vybral do akce. Čak má lepší výcvik v kontaktním poji, odpověděl jsem. Mít měl navíc více zkušeností ze služby orenžerů než všichni ostatní bažanti dohromady. Lý jen kývnul hlavou a vrátil se k čekání. Čas ubíhal až na výjimečná pravidelná hlášení z vysílaček pomalu. Oba útočné týmy se ke strojovně přibližovaly z různých stran. Tady Herbinger. Lodní kuchyně je čistá. Na podlaze hektolitry krve. Asi tady nastal nějaký problém. Tady půn, jsme nad kotly, další krev, spousta nábojnic. Asi to tu francouzi koupili. Tady Julie paluba čistá. Tým bažantů, nahoře čisto. Tady je podpůrný tým, Ti špinaví námořníci se mě snaží zbalit a smrdí to tady po chrybách. rybách, ohlásila se holy. Znovu jsem zkontroloval zbraně. Má brokovnice Remington 870 měla 18 palců dlouhou hlaveň a rozšířený zásobník, takže se měl celkem 7 nábojů. Byla to má nejoblíbenější zbraň. Tuhle konkrétní bouchačku jsem měl už od 15. Přední část jsem nahradil jasně svítivou baterkou Surfire a na jsem si namontoval svítící mířidla XS. Přidal boční držák na 6 nábojů a na patu ruku je ti na dalších šest. Všechny kapsy a sumky se měl nadspané další municí. Nesl jsem stříbrné hromadné náboje, stříbrné jednotné náboje, flečety, průrazné střely a vnitřně tlumené hromadné střely. Pak se měl ještě Milovi speciální průrazné nálože Magnum a dokonce i několik slzotvorných nábojů pingvin. Byl jsem připravený rozstřílet cokoliv kromě nestvůrného kuchyňského dřezu, ale jsem si jistý, že i naboj s ničím takovým byla munice již vyvinuta. Má pistole byla také miláček. V LM si každý lovec mohl upravit výzbroj dle své libosti. Povoleny byly všechny osobní zbraně, pokud jejich ráže byla 45 a dokázali spolehlivě fungovat se speciálními stříbrnými náboji. Mou pistolí byl Colt 1911 značky Kimber Bull s dvouřadým zásobníkem, se kterým jsem odstřílel spoustu závodů. Do objemného zásobníku se vešlo 14 nábojů ráže 45. Zásobníků jsem měl ještě dalších šest. Zbraň jsem si upravil obrovskými trityovými mířidly Ashley Express, která umožňovala rychlou palbu za cenu menší přesnosti, což mi vůbec nevadilo. S touto pistolí jsem odstřílel více než 10 tisíc nábojů a vyhrál bezpočet trofejí. Na postroji jsem měl několik granátů, pár naostřených kůlů a několik dalších různých nástrojů. Můj ansámbl dotvářel obrovský nůž připevněný k hrudi. Jakožto největší ze všech jsem si také vybral největší nůž, jaký jsem ve zbrojnici našel. Ailo říkal, že se jedná o kukry z Nepálu oblíbenou zbraň proslulých gurkských bojovníků. Čepel byla vyrobena ze smrtící ocely a masivní ruku, jeď byla navržena pro maximální údernou sílu. Má verze nože se nazývala Ganga Ram a byla delší než mé předloktí. Kdybych musel někomu useknout hlavu, rozhodně by mi to netrvalo dlouho. Většina z nás měla na hlavách lehké hokejové přilby, protože ty velké byly pro stísněný lodní prostor příliš neohrabané. Byl jsem tak připravený, jak to jen šlo. Cítil jsem se jako kdysi pár minut před velkým zápasem. Všichni jsme se tvrdě připravovali po psychické i fyzické stránce. Tým bažantů byl připravený k akci. Ostatní členové byli vyzbrojeni samopaly Heckler a Koch ráže 45. Tyhle zbraně na mě příliš velký dojem neudělaly a spíše se měl pocit, že je německý zbrojní průmysl přeceňován. Majlo ale dostal dobrou množstevní slevu a tak samopaly vyfasovala většina nováčků a bojovala s nimi, dokud nezískali dostatek zkušeností k výběru vlastního vybavení. Ve vysílačce znovu zapraskalo, Čím hlouběji do útro lodi se týmy dostávaly, tím bylo zkreslení větší. Používali jsme sice nejmodernější komunikační vybavení, ale rádiové vlny prostě v prostředí plném ocelových plátů narážely na fyzikální limity. Tady Bůn, máme před sebou pohyb. Pět metrů od strojovny. Tady Herbinger, pohyb před náma. Korvá, jsou i za náma. Blížej se. Procházej podlahou! Pod podlahou! Pod pod procházej podlahou! V pozadí byly slyšet výstřely. Pást! Je to pást! Vysílačka se odmlčela. Vůbec nic jsem neslyšel. Všichni tři jsme na sebe na palubě zmateně hleděli. Erle, se. Erle, bohne! Slyší mě někdo? Zeptala se Julie vysílačkou z kroužící helikoptéry se zřejmými obavami. Podíval jsem se nahoru a viděl jsem, jak se drží rukou za krk. Odstřelovací puška se pohupovala na řemenech. Křičela něco na pilota, pak se podívala na mě a rychle přiložila pušku klíci. Paženti, máte tam nepřátele! Zakřičela do vysílačky a její střela proletěla těsně kolem mé hlavy. V očních bulvách a ušních bubincích jsem cítil tlak od projektilu, který mou přilbu minul jen o pár centimetrů. Otočil jsem se a viděl, jak přes palubu letí hlava nemrtvého s jednou dírou v šedém čele navíc. Ze všech strem se přímo k nám přískoky blížily zakrvácení muži v hadrech. Nebyl čas na emoce. Na řadu přišel výcvik. Bez nějakého přemýšlení jsem pozvedl brkovnici, vypnul pojistku a stisknul spoušť. Příval broků poslal první stvůru k zemi. Než stačilo dopadnout, stlačil jsem pumpovací mechanismus a vypálil po dalším nepříteli v řadě, kterému zásah odpáral čelist. Stvůra se nezastavila a sápala se po mě rukama s hrozivými pařáty. Nezaváhal jsem a poslal ji přes palubu dalšími dvěma rychlými výstřely. Trip a lí zároveň začali pálit ze samopalů stlumiči značky H plus K. Popadl jsem v záložní náboje z vesty a naučeným pohybem je bleskově zasunul do zásobníku. Bledí nemrtví přelézali bok lodě a hemžili se kolem nás jako zmatený dav. Střílel jsem po nich, jak nejrychleji jsem dovedl. Zbraň byla v tu chvíli prodloužením mé vůle. Dvanáct stříbrných broků roztříštilo mozek stvůry blížící se klímu a jednotná střela pak roztrhla hrudní koš jiné ohrožující tripa. Najednou jsem pocítil chladnou spršku, to když mě ostříkla mosková třížď hlavy nemrtvého, kterého sundala Julie Puškou. Semknout, Sády k sobě, sády k sobě, křičel jsem na svůj tým. V nastalém zmatku mě ku podivu uslyšeli a přiběhli ke mně. Všichni jsme tak mohli zároveň vést palbu různými směry. Některá monstra, která jsme poslali k zemi, už zase vstávala. Vší silou jsem jednoho nemrtvého nakopl do hrudníku takovou silou, že by to žádná žebra nemohla vydržet. Paradoxně jsem tím ale monstru akorát pomohl na nohy. Neslyšně na mě otevřelo chřtán a zautočilo. Přiložil jsem hlaveň brokovnice besty k hrudní kosti a stiskl spoušť. Ve stvůře se objevil otvor velikosti softbalového míčku. Nemrtvý udělal pár kroků dozadu, pak si to ale rozmyslel a vrhl se vpřed. Pažbou brokovnice se mu tedy rozdrtila lebku a zároveň jej podkopl. Lík křičel bolestí a padl k zemi, protože mu kostěný pařád probodl nohu. Trip pokropil hlavu útočícího monstra dávkou ze samopalu, chytil lího za postroj a odtáhl ho do bezpečí. Já mezi tím vyprázdnil zásobník brokovnice do davu nemrtvých a snažil se mířit na hlavu. Když mi došly náboje, brokovnice jsem nechal vyset na taktickém popruhu a okamžitě tasil Kimbera. Mířidla jsem srovnal na nejbližší cíl a zahájil palbu. Všemi střelami jsem se trefoval do hlavy a tak vzduchem létali kusy masa a lebečních kostí. Všichni tři jsme se drželi pohromadě a divoce stříleli i nabíjeli. Lý ležel na břiše a pálil samopalem zhůru. V těsné blízkosti kolem nás létaly projektily, kterými Julie ostřelovala zbylý dav. Ve chvíli, kdy bylo jedno z monster v těsné blízkosti, zůstal závěr mého koltu 1911 v zadní pozici. Bleskově jsem sáhnul po novém zásobníku, ale nestíhal jsem. Trip mě však zachránil sekerou, kterou usekl paži monstra těsně u ramene. Stvůra se však nedala a druhou rukou poslala tripa tvrdě k zemi. Derazl jsem zásobník, stiskl záchyt závěru a provrtal nemrtvému oba oční důlky. Lína nabíjel a měl potíže vytáhnout zásobník z hrudních sumek, na kterých ležel, jak nemohl hýbat nohama. Trip zůstával bezvládně na zádech. Na nohou už se držela pouze dvě monstra, která se k nám ale rychle přibližovala. Jedno z nich na sobě mělo někdejší námořnickou uniformu a druhé jakýsi sekuritářský ohos. Stvůrám mrudě svítily oči, zuby měly polámané a černé. Místo rukou měly pahýly, ze kterých jim čněly ostré kosti. Rychle jsem poslal dva náboje do čela první stvůry a poslal je k zemi. Bývalého námořníka jsem zasáhl do obličeje. Ten toho však nedbal a seknul po mně pařáty. Skočil jsem k zemi ve snaze útoku se vyhnout. Klouzal jsem po zádech v záplavě tělních tekutin a střílel nad sebe, stvůra mě však neúnavně pronásledovala. Z pak vytryskla černá fontána, to když se Julie připsala další úspěšný zásah a monstrum tak alespoň dočasně zpomalila. Spouzdra jsem tasil obrovský ganga ram a máchnul nemrtvému ponohou. Obrovský nůž projel kolenem a končetinu bez potíží oddělil. Stvůra dopadla těsně vedle mě a tak jsem neváhal a roztělí hlavu vedví. Palubu potřísnila další dávka růžové mozkové hmoty a černé krve. Přední část lodi byla posetá hromadou šedých těl. Některá z nich se stále hýbala a další se už začínala zvedat. Napřáhl jsem obrovský nůž nad hlavu a zuřivě zařval. Divoce jsem sekal po všem, co se hnulo. Každá rána vyvolala novou erupci směsi krve a masa. Lý se o postavil na nohy a posílal pětačtyřicítky do všeho, co vypadalo podezřele. Heinz létl níže a vrhl se ke straně lodi. – Ovene, nemrtví, vylejzaj otvory ven! Blížij se po stranách naší lodi! – Holy potřebuje pomoc! Kurva! Vrazil jsem ještě lepkavý nůž do pouzdra, schoval pistoly a vytáhl brkovnici. Tu jsem při běhu k řetězovému žebříku ládoval broky. Julie byla vykloněná z haindu a střílala na bok lodi pode mnou. A dražené střepiny se mi zarývaly do neprůstřelného obleku. Ignoroval jsem bolest, protože nárazy to jinak nebyly nebezpečné. Nahnul jsem se přes zábradlí a podíval se dolů na palubu geniální chyby. Holy střílala samopalem po monstrech nepřirozeně se držících na hladkém ocelovém trupu. Stvůry se nějakým způsobem dokázali udržet, popírali u toho gravitaci i selský rozum a blížili se k ní. Bylo jich nejméně pět a kulky se do nich zarývaly bez většího účinku. Zamířil jsem na stvůru přímo pod sebou. Střílel jsem ve velmi podivném úhlu, takže jsem se musel pořádně vyklonit a měl jsem obavu, abych neskončil v oceánu. Stiskl jsem spoušť, poušť, načež příval stříbra prorazil ramení čepele nemrtvého. Jeho tělo pak bezvládně sklouzlo z trupu a spadlo do vln. Zapumpoval jsem a namířil na další cíl. Pak mým tělem projel chlad. Začalo to uprostřed zad, šířilo se to do končetin a bylo to tak mrazivé, až to nesnesitelně pálilo. Nohy mi zdřevěnily a podlomily se. Má 870, kam vyklouzla z ruky a zachytila se na popruhu. Proměnil jsem se v hadrového panáka. Za popruhy zbroje mě držel nemrtvý námořník. Jeho dotek způsobil okamžitou paralýzu. Když otevíral obrovskou tlamu s blištícími se tesáky, díval jsem se mu zpříma do krvavě rudých očí. Pokusil jsem se hnout, ale zmohl jsem se akorát na chabí záchvě v paží, záškup mimických svalů a pokrčení prstů. Měl jsem těsně před smrtí. Najednou se temeno hlavy rozprsklo jako meloun naplněný petardami. Julie ránu poslala těsně podél mého bezvládného těla. Kulka se dokonce otřela o mou přilbu. Byla to snad nejlepší rána, jakou jsem kdy viděl. Stvůra padla k zemi a její bezvládné pařáty dopadly vedle mě. Viděl jsem, jak ke mně běží trip s a snaží se mě zachytit, než mé paralizované tělo přepadne přes hrazení který by bez bezváhání přeskočil téměř bezhlavou nemrtvolu s nataženýma rukama se mě pokusil zachytit jako fotbalista přihrávku do endzóny. Moc se mu to ale nepovedlo. Bez hlesu jsem letěl deset metrů a dopadl na hladiny oceánu. Věřte mi, že nejsem tak odvážný, abych se dokázal ovládnout a nekřičet. Uvnitř jsem řval, ale hrdlo se měl sevřené, neschopné hlesu. S jsem dopadl do Váha zbroje a zbraní mě táhla ke dnu. Viděl jsem, jak si s mými končetinami pohrává prout. Podařilo se mi alespoň zavřít ústa, přesto mi voda začala natékat proudem do nosu. Snažil jsem se pohnout, přikazoval jsem pažímat něco dělají. Nedělo se nic. Chtěl jsem se zmítat. Bezvládně jsem zuřil nad svou bezmocí a potápěl se do hlubin. Světlo nade mnou pohasínalo. Nevěděl jsem, jestli je to tím, že se tak vzdalují od hladiny, nebo mému mozku dochází kyslík. Moře bylo studené, ale v těle jsem cítil chlad ještě větší. Když se mi voda dostala do plic, ucítil jsem v očích záblesky světel. Bylo mi jasné, že se brzy v zoufalství zavřou a budu v háji. Jak se nazývali nemrtví, kteří paralyzují dotekem? Mluvili jsme o tom na přednášce. Přízraky. Přízraky dokázali člověka paralizovat. Jak dlouho to už vůbec trvá? Lýv stal celkem rychle a když jsem přepadl přes okraj, byl už tryb v pohodě. Minutu, možná dvě? Bohužel jsem minutu ani dvě neměl, nožil jsem se čím dál hlouběji a začínal z nedostatku vzduchu panikařit. Hruza bez možnosti pohybu je docela nepříjemná. Pořád jsem se snažil hýbat a vší silou se zmítat, prsty se mi trochu třásly, ale ne dost. Dokud jsem byl v pohodě byla to docela zábava. Pak jsem strnul. Před sebou jsem uviděl starouše ze snu. V tmavé vodě jsem ho spatřil úplně jasně. Kolem ramen mu plavaly ryby, ale byl zcela suchý. Smutně pokynul hlavou. Chlapče, musíme se přestat stýkat tímhle způsobem. Píchnul do mě těžkou holí a trefil se do nouzového tlačítka mé zbroje. Z nádržky s oxidem uhličitým vyšly bublinky a okamžitě zaplnili ramení výplně a postarali se tak o dostatečný vztlak. Začal jsem stoupat. Běž zhoru, tví přátelé potřebují pomáct. Moc si to nejde, snaž se příště nezdechnout. Když jsem stoupal k hladině obklopený bublinkami, uvědomil jsem si, že se mi do těla vrací cit. Byla to hrozná svědící bolest. V kombinaci s příšernou agónií v plicích toužících po vzduchu a výbušnou bolestí hlavy to byla skutečná mana nebeská. Začal jsem kopat nohama a rozrážet rukama vodu, abych se ke světlu a doušku vzácného vzduchu dostal co nejrychleji. Hlavou jsem protnul hladinu. Přestože jsem měl plíce plné vody, dokázal jsem se alespoň trochu nadechnout. I hned poté jsem se příšerně pozvracel. Bolelo to. Jeden z rybářů mě pak začal nepříčetně mlátit tyčí do hlavy. Zabij to, zabij to, zakřičel kdosi. Snažil jsem se tyč odrazit do strany, ale v pažích jsem pořád neměl někdejší sílu. Nechte toho, jsem člověk vykreténí. Zakrákal jsem uprostřed jejich snahy o mé utopení. Ten je na naší straně, přestaňte ho mlátit, sakra! Slyšel jsem, jak rozkazuje holy. Vytáhněte ho! Z posledních sil jsem se zachytil tyče a byl vytažen na geniální chybu. Za postrojí mě chytili nějaké drsné ruce a vyzvedli mě na palubu promočeného, třesoucího se, lapajícího podechu a zvracejícího. Náhle se střežila hladina, kterou protnula hlava jednoho z přízraků. Vypadalo to jako vzteklý pes zuřivě pádlující k naší lodi. Toho si sej mi sama, zavrčel jsem a necitlivými prsty sáhl po stále bezpečně držící brokovnici. Jasná věc, kryjte se, zakřičela holi. Zaslechl jsem šplouchnutí a o pár vteřin později dunivé zadunění výbuchu tříštivého granátu. Oceán se vzedmul. Na naši malou lodičku dopadla odporná směs vody a kusů nemrtvých. To byl poslední, hlásila holy. Jsi v pohodě? Převalil jsem se na bok, dával se a ohavně kašlal. mi svíraly bolestivé křeče a viděl jsem dvojmo. Jo, pochopitel je. Jasný, mohl bys dělat reklamu na zdraví. Vstávej, ZD. Snažila se mi pomoct na nohy, ale byl jsem na ní moc těžký a ani se nepohnul. Přece jen mě pak dokázala za postroj zvednout aspoň na kolena. Na trupu lodi Antoán Anry jsem si všimnul černého ohřelého fleku s malou dírkou uprostřed. Holy si mého nechápavého pohledu povšimla. No co je? Snad jste si nemysleli, že když mě tady necháte s tolika hračkama, že některou z nich nepoužiju? Ukázala na vystřelený raketomet na palubě. Vedle něj leželo bezhlavé tělo přízraku, které se stále ještě zmítalo. Holie však připíchla k dřevěné palubě jakýmsi hákem. Potřebujou pomoc nahoře, řekl jsem, když mi pomohla vstát. Znovu se musel zvracet. Pořád to bolelo, ale už to nebylo tak strašné. V tomhle jsem spatřil včerejší večeři. Na čos? Půjdu já, ty zůstaň tady. Kapitán začíná šílet. Chtěj od té démonské lodě co nejrychleji zmizet a já se jim nedivím. Stáhnou se a budou čekat na náš signál v případě, že z děr vylezou další z těch šmejdů. Já jdu, konstatoval jsem. Skoro se sutopil. A nedostal jsem ani žádný dechání sus do úst. váme časem. Když naskočil motor geniální chyby v oblaku naftového kouře, chytil jsem jeden ze žebříků. Holi konsternovaně zakroutila hlavou a chytila se druhého. Když člun odjížděl, začali jsme šplhat nahoru. Lezení mi přišlo těžké už na poprvé, ale když se člověk skoro utopí, je to ještě mnohem těžší. Boty a zbroj se měl promočené a přišlo mi, že tahám snad trojnásobnou zátěž. Holi mě snadno předběhla a nahoru se dostala jako první. Určitě ji v tom pomohla lehká výzbroj a vynikající fyzická kondice. Trip a Lee na mě už čekali a s posledním metrem se mi snažili pomoct. Fuj, zavrčal jsem, když jsem podruhé dopadl na palubu. Já ten proklatý žebřík nesnáším. Je to lehčí, než tancovat u striptérský tyče hlavou dolů, fiflinko, řekla Holi a připravila si samopal. Když jsem si tak prohlížel palubu, bylo mi jasné, že zatímco jsem se byl zaplavat, měli kamarádi plné ruce práce. Všechny přízraky byly narychlo naporcovány na kusy. Pár šedých rukou sebou ještě házelo a několik oddělených hlav zíralo a cenilo zuby. Nad hlavami nám stále kroužil hind a s překvapením jsem zjistil, že vysílačka mi pořád funguje. Sejmula jsem pár šmejdů, co se snažili vylézt po druhé straně. Myslím, že jsme v suchu, ozval se Julien tým. Od útočního týmu žádná odpověď, Do dolů. Vrtulník se zastavil přímo nad námi. Julie si odepnula gumové bezpečnostní pásy a zkušeně sjela polaně na palubu. Jakmile se postavila nohama na zem, vydala se naším směrem se skloněnou hlavou, aby se kryla před šíleným vychrem od rotoru. Haind okamžitě nabral výšku a prudkým manévrem se vzdálil. Může tady zůstat nejvýše ještě 20 minut, pak bude muset natankovat. Jsou všichni v pohodě? Jsem použitelná, konstatovala holi. My ostatní jsme přikývli. Najednou jsem začal nasucho dávit, padl na kolena a dusil jsem se. Přešlo to rychle a tak jsem se zase postavil na nohy. Je mi skvělé. Řekl jsem se širokým úsměvem a palci ukázal jedničky. Dobře, jdem dovnitř, přikázala Julie. Vyhodila na půl vystřílený zásobník ze své přesné M14 a nahradila jej plným. Útečnej tým se už pár minut nehlásí, nejspíš potřebujou pomoc. Jdem na to. Rozběhla se ke vchodu do břicha Bestie. My ostatní jsme šli poslušně za ní. Předtím panoval názor, že tým nováčků není připravený na brutální přestřelky s monstry ve stísněných prostorách lodi. Na tom teď ale nezáleželo. My byli pomyslní rytíři, jedoucí zachránit kamarády. Aspoň Julie věděla, co dělá. Vezměte si granáty, ale dávejte si pak bacha. Budeme v podstatě uprostřed ocelového válce. Zpětný tlak z výbuchu vás může snadno zabít. Nekropte od boku, všechno se tam bude odrážet. Sledujte, kam míříte a kde je zbytek vašeho týmu. Žádný plameny. Lotě z kovu, ale jinak je všechno na palubě hořlavý. A požár na lodi je vždycky pruser. Jestli se něco pohne a nebude ta člověk, sejměte to. Nějaké otázky? Nikdo nic neříkal. Zastavili jsme se před masivními ocelovými dveřmi. Julie chytila holi za popruhy na zbroji a podívala se jí do očí. Bude tam tma holy, stejně jako v díře. Budeš v pohodě. Jestli nejseš připravená, nemusíš do toho jít. Jsem v pohodě. Nesnáším upíry, taky pojďme sejmout. Odpověděla rozezleně. je přikývla a usmála se. Neměl jsem ponětí, o co v tom rozhovoru šlo. Půjdeme rychle. Nebudem na sebe čekat u každých dveří. Nejde nám o to, abychom zabili všecko. Nezastavujte se. Sledujte strapy. Bacha nám řížovou podlahu. Hlí, půjdeš jako poslední a budeš nám krajit záda. Já do první, pak pit, trip a Newcastle. Jasný. A první bych měl jít já, navrhl jsem. Proč? Mám brokovnici. Vy máte odstřelovačku s optikou. Navíc jsem nahraditelný. Když půjdete první a chcípnete, tak jsme mi ostatní v hajzlu. Nebyla to ode mě na krátkou vzdálenost se účinnost brokovnice s odstřelovací puškou s optikou nedá vůbec rovnávat. Julie se na chvíli zamyslela a pak přikývla. Pidde, první, pak já. Nějaký otázky? Možná by dávalo větší smysl dát na druhé místo někoho se samopalem, ale tušil jsem, že Julie není o střeleckých schopnostech ostatních zase tak moc přesvědčená. Byli jsme potichu. A každý po svém jsme se připravovali na vstup do temnoty. Trepsy samozřejmě mumlal nějakou modlitbu. Lee měl zavřené oči a zdálo se, že se snaží o meditační dýchání. Na holijeně obličeji se rozhostil zlověstný šklep. Já se ujistil, že mám brokovnici i pistoli nabitou a náhradní zásobníky i nůž jsou tam, kde mají být. Byl jsem rád, že mě krátká plavba v moři zbavila aspoň hnusu, který ulpil po přízracích. Zbytek nováčků od něj byl zašpiněný až po uši. Julie mě plácla po promočené zádové části zbroje. Vpřed!